Alhamdulillah, de heer Komina Tatso October, elf en baby Nationa Beli Houdjambou Karibu kuifu watatarifa ya habari Kwanza habari kuu Tare kuminatatu oktober kila mwaka Warundi wadhimisha kote nchini Kumbu kumbu ya kifo cha mwana mfalo melui ruwaga sore Shugia wa uhuru Kwa niyaba ya nchinzima Shure hizo zimeadhimishwa Kwa mara ya siti na moja Kwa usimamizi wa raise variste ndaishi Mie wa uzajireja regia Wabidha za kuanda cha vinyuaji brarudim Kwa nikirundo Wanaeleza kukeru wanaugavi, wanautaka utawala kusaidia ili ugadhi kuwa wa na kiwango cha ubadilishaji sarafu utegemea shughuli za kiuchumi nchini maelezo ya mchumi mshauri Prosper Niyoboke ah ukijiunga nasi utajuzwa zaidi mimi ni wako Omer Ndwayo Eric Wimana uko na sikimitambo karibu <tose> <tose> Ledio Isanganilu ni yao Habari Kamili. miaka siti na mmoja imetimia tangu kuwawa kwa mwana mfal melui Ruagasore aliwania uhuru wa Burundi. Sherehe za maadhimisho ya kumbu kumbu ya kifo chake zimefanyika kote nchini na hapa mjenibu jumbura zimeanzishwa na ibada ya misa kwenye kanisa kula Regina Mundi. Jervier Banshimiyo Busasikofu mkuu wa Bujumbura amewataka warundi kuaminiana na kuwatendea haki wote kama ulivyokuwa uhosia wa mwanamfalme. Baada ya ibada kumefuata wasifu wa shujaa huyo wa uhuru pamoja na shoguli za uekaji maua kwenye kaburi lake. Kwanza familia ya Raisi wa Jamhuri, wanajama mabalozi wa nchi mbalimbali huko baadhi ya wanavyama waliohudhuria wanagundua kuwa vyema kutekeleza wosia wa mwanamfalme kwa kutokomeza rushwa kuvumisha utawala bora na kusimamia haki za kibinadamu Katika uduba yake wakati wa ushindi wa uchaguzi kwa chama uprona mwaka wa 19161 mwana mfalme lwi Rwagasore alihubiri uh, ali kumradi utawala bora. Tumsikilize sauti yake ya enzihizo ili tafsiriwa na DJ Nyonzima. Huyu hatinza mahoro, hatinza itekana itekane Leo ni wa amani, ushindi wa uhuru kwa Burundi, kwa sababu mahali hakuna uongozi huwa hakuna uhuru kamili. Mahali hakuna uongozi bora huwa haonekani maendeleo. Pia leo demokrasia kamili ndio imeshinda kama Warundi wanayoitambua na kuihitaji. Hata nyinyi mnafahamu kwamba Warundi wanahitaji haki ya kweli. Sasa muda mwafaka umewadia ili kuchunguzwa kwa makini Matatizo ya warundi, matatizo hayo na nye nye yafahamu ni kama kukuza utumi wa nchi Kuna maswali ya protizenu na kusaidia kuboresha maisha ya wa maskini, Na kuna maswali ya masomo na mengine Tutajaribu kushulikia matatizo hayo kama inavyo stahiri Ninachoitaji ni kuona kila mtu anayeishi nchi ni humo Akejipumzisha na moyo wake kutulia Sihitaji kuona mtu wakifanyua vibaya Ninahitaji kuona serikali ikiwa mzazi anayifariji wote na kualinda Mashindano ya uchaguzi amekwisha Sasa ni munda wakutenda mema kwa wote kuyatekeleza. ya tekeleza Mwanachama waiprona ambaye atafubutu kusumbua wageni walionchini Burundi Au wale ambao hawachangicha manaye atakuwa anaharibia sana Burundi Na atadhibiwa vikali wasiojali chochote uwezi na majamaribia ambazi wafahamu kwamba watakapo kamatwa watadhibiwa vikali. Utawala tumepewa lazima tuutumie ili kufariji warundi wote na kuongeza upendo na amani nchini kwetu wanamfalme Louis Rwa Gasore kwa niaba ya maadhimisho hayo hayo viongozi wanaoadhibika kwa wengine katika mkoa wa Karusi wanatakiwa kuepuka dhuluma kwa raia wanapotekeleza majukumu yao Onyo la mkuu wa ofisi ya mkuu wa mkuu wa huo mudumu wa muda kwenye wadifa huo bada ya governor kuteuliwa kwenye majukumu mengine. Alisema hayo wakati washerehe za kumbukumbo ya kifo cha mwana mfal melui ruagasore shujaa wa uhuru. Alieleza kuwa maneno ya ruagasore ya kuwa muhimu ili kufikia maendeleo endelevu Kufikia maendeleo endelevu ya raia. Wauzaji reja reja za Brarudi katika mkoa wa Kirundo wanaeleza kukerwa na usambazaji hafifu wa hizo kwa madai kuwa hutolewa kwa baadi. Wanaileza kufanya ba kazi kwa hasara kwa sababu ya kodi wanayoendelea kutoa huku wakiwa hawahudumiwi. Na kuomba ushirika wa uongozi ili kusimamia ugavi. Katika mkutano na wagavana na wauzaji wa vinywaji vya Brarudi na wamiliki, uh, wamiliki na wasimamizi wa mikahawa mkoa wa Kerundo jana Jumatano duka laugavi Ugadhi linakanusha hiyo na kujuza kutoa bidhaa kikanuni Anyesi na omagaze anasimulia zaidi Wafanya biyashara wabitha ya Braludim kwa Anikirundo Wanalamika kuwa kazi yao haendelei vizuri Huku wakitoa ushuru mara kwa mara Na wasipei ubitha hizo kama ipasavyo Wameendelea na kutoa mfano kuwa Bathi yao hupewa sanduku mbili za biyashara hivyo kwa wiki Wenzio wakipewa sanduku sitini kwa wiki Na hii iliwafanya wabifanya biashara hao kunungunika na kuonesha kuwa ssd ya kirundo inatoa bitha hiyo kwa wingi kwa wengine na kusahau wafanya biashara hao wanadai kuwa ssd kirundo inatoa bitha hiyo kwa ubaguzi wanaomba serikali kusaidia ili bitha hiyo zigawanyike pasipo matatizo mkuu wa ssd kirundo anakanusha Mambo hayo na kueleza kuwa SSD Kirundo hutoa bidhaa hiyo kufadhana na orodha ambayo wamepangilia Hila amekubali kuwa alaenda kurekebisha mambo Hili bitha hizo zisambazwe kwa hali inayo wasaidia wafanya viyashara wote na wafikiliwe bila tatizo lolote. Governor wa mkua wa kirundo anatoa wito kwa waku wa ssd kirundo wa ssd kirundo kutoa horoza. Hizo atharani ili wote waone wanaopewa bitha hizo Kwa sababu ilionekana kuwa bitha hizo Zinatolewa hata kwa majina ya watu ambao hawa julikani Hapa mkwani kirundo Toka kirundo anyesi na humagaze kwa ya radio isanganiru Naam ni sanduku sawa na kreti katika habari hii Anyesi na humagaze shukrani sana Anyesi na humagaze punde habari yetu tarifa yetu ya habari naendelea Isanganiro Kiwango cha pesa za kigeni hutegemea shughuli za kiuchumi zinazofanyika chini. Mailezo ya Prosper ni yoboke, mshauri katika masuala ya kiuchumi, anaongeza kuwa hatua za benki ku za kurekebisha kiwango cha ubadilishaji bila kuzingatia shughuli za maendeleo zinaashiria tofauti kati ya kiwango rasmi na kiwango cha soko la ubadilishaji, tumsikiliza katika tafsiri ya balam Havya Rimana. Banguri, Benki kuu ili denisha wangu kinachofuatwa katika ubadilishaji wa pesa yani aina ya pesa na namna inavyotakiwa kutumiwa kuna haja ya kujua tikiwa kiwango kile kinachowekwa na benki kuu kinaashiria kiukweli thamani faranga Burundi kwa kiwango fulani tukichukulia zinazo zinazofanyika ili kuingiza pesa hizo za kigeni benki kuu inapochukulia kwenye kiwango cha chini inakuwa na nia ya bani thamani kiwango cha pesa nyumbani kwamba itolewe kwa kiwango hiki au kile ila sio shughuli ya benki bali matokeo ya kazi zinazoingiza pesa hizo na hayo utokana na namna zinavyopatikana kama hazipatikani zinabadilishwa kwa bei kali wakati huo kiwango cha ubadilishaji cha benki ku kinakuwa kinyume cha bei halisi ya sokoni bali hiyo ndiyo inafanya kazi za ubadilishaji kuwa na kasi zaidi kwenye soko la kimagendo kuliko kwenye soko halali na kubatilii hatua za benki Prosper Niyoboke ni, ni mshauri katika masuala ya kiuchumi. Ajali 10 zilizosababisha vifo vya watu wa na majeruhi 14 Ndizo zilijitokeza barabarani katika mkua wa bururi nyezi mitatu iliopita. Habari zinazotolewa na polisi mkua ni humo zinaeleza kuwa vyanzo vya ajali hizo ni kasi kubwa za magari. Kanali wa polisi jiedione mani ragaba ambaye ni afisa polisi mkua ni bururi anawataka madereva kueshimisha sheria za barabarani. Tarehe kuminatatu kila mwaka ulimwengu huwadhimisha siku ya kinga didi ya maafa Habari hii ya zeno zambimana inaskika katika sauti ya moize misako Ajali zote hizo kumi zimetokea mnamo miazi mitatu umepita katika barabara tofauti za mkua bururi Watu ne ndio wa merukodio maisha na wangine kuminawane kujeruhiwa Katika ajali hizo vimweza usafiri vile haribika pia Kama zinavyo eleza duru za habari kutoka polisi ya taifa mkuwani bururi. Duru hizo za habari zinabai ni kwamba ajali nyingi zimirukodiwa kwenye barabara ya kitaifa nambari saba bujumbura matana. Miongoni sababu za ajali hizo ni kasi kubwa kwa madereva wa nishapikipiki wa shona leseni bila hata hivyo kuwa na ujuzi wa kanuni za kuendesha gari barabarani pamoja na uchakavu wa barabara za mkuwa bururi. Kanali mani ragaba djedone kamishina wa polisi ya taifa mkwani bururi awa madereva kwa makini na kupunguza kasi wakati wa safari zao pia kufanya uchunguzi wa ubora vimbo vya usafiri na kwepukana na tabia kuendesha vimbo vya usafiri kwa wale wasio na leseni. Badhara ya mkwani bururi wanamba kuepo kwa vifaa vya ukaguzi wa kasi ni wakati kila mwaka oktober 13 ulimungu nadhimisha skuku ya kima taifa ya kukinga mafa. Habari za kimataifa. Nairobi. wamuzi wa Kenya wa kuruhusu kilimo na uingizaji wa mahindi kwa matumizi ya wengi umezua umezua hisia tofauti in Kenya na katika Afrika Mashariki. Huku utawala wa Raisi William Ruto ukitaja uamuzi huo kama njia ya Kenya kwenye diki la njia, Mashirika ya kilimo ya naitaka serikali kubatilisha uamuzi huo, ni wakati ambapo baraza la mawaziri linasema kuwa uamuzi huo, ulitokana na ukame mbaya zaidi kuwahi kuyikumba Kenya katika kipindi Chamyaka 40 na kuacha zaidi ya watu 1,3 miliona kwenye hati hati yanja. Ausio, Edgar Wabwire. Alipo chukua mamlaka hatuwa ya kwanza ya Rais William Ruto ilikuwa kutoa amri ya utendaji ambayo ingewezesha huduma za bandari kurudimu ambasa. Huduma hizo zilikuwa zimehamishwa katika bandari kafu ya Naivasha na bohari ya kontene ya Nairobi embakasi. Hatuwa hiyo ilitazamiwa kuwa moja ambayo kwa mdamrefu inaweza kusumbua uchina na nchijirani ya Uganda. Hii ni kwa sababu Uganda ilitegemea bandari ya ndani ya naivasha ambayo hutua rekodi ya uondowaji kwa bidhaa kwenda Uganda tofauti na wakati wa huduma hizo zilipokuwa zikifanyika Mombasa. China kwa upande wake itahisi makali ya hatuwa hiyo. Hii ni kwa sababu bidhaa zinaposafirisho kutoka Mombasa Hufanywa hivo kupitia kwa relia standard gauge almarufu SGR Ambayo kwa sasa inaendeshwa na serikali ya uchina Karika hatua ya kujaribu kulipa deni Hatua ya kutaka huduma za bandari zirejesho Mombasa Pia inamanisha kuwa ukanda wa Afrika mashariki Na nchi zitaathirika Rais wa zamani Uhuru Kenyata alikuwa ametua hati miliki kwa nchi za Afrika mashariki Ambazo ni Burundi, Rwanda Jamhuri ya, ya kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudan kusini kuanzisha bandari zao kavu huko naivasha Kulingana na Simon Sang ambaye ni katibu mkuwa mungano wafanyikazi wa bandari Hatua hiyo ya Rais Ruto itasababisha biyashara kwa mataifa Ya iliwekeza bandari kavu ya naivasha kuwa duni Hatuwa hiyo ya Kenya inatokea huku Tanzania ikiongeza juhudi za kuunganisha bandari ya keadaa na nchi zingine za Afrika mashariki kupitia ukanda wa Kati yote haya ilikuwa kikisha ulipaji wa deni. Haitha, miongoni mwajitihada za Tanzania kufutia nchi jirani zisizo na bandari ni ushushaji wa kodi wa mizigo kutoka dola miatano hadi dola miamoja msini kwa lori kwa kila kilomita tofauti na nchi ya Kenya. Hatuwa hiyo inalenga nchi kama vile Burundi, Rwanda na Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Nikiripoti kutoka Jiji Kula Nairobi. Mimi ni Edgar Wabuire. Edgar Wabuire, bala bala. Nahundi omwisho watarifa ya habari mchana humpenze msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Shukra pia ni kwa eriku imana mbae metunganisha kimitambo. Mimi ni Omer Nduwayo.